«Голову знімеш? Знімай! Іванкові зняв і мене ріж!» Даниломо стріла пущено з лука відлетів назад. Його обличчя спотворила неприємна посмішка. Він так закусив губи, що на них виступила кров. «Значить, смерди досі не забули Іванкової смерті, прокляття!» І «Цей смерть теж ненавидить о князя, ненавидить і не приховує цього». «Кремінь, не те, що плазуни, бояри!» «Ріж, зойкає Данило, і звелю завідати!» «Та ти мені без голови не потрібний! Мені живого треба, хороброго!» Теодосі ступив крок до нього, вип'яв груди. «Бери живого!» Данило сів на лаву, стиснувши долонями скроні. «Цей смерть – справжній воїн!» аби такими були всі бояри. Він підвів голову і зустрівся з ясним, пронизливим поглядом Теодосіївих очей. «Що говорять люди про нашу гостину до Батия?» Теодосій, подумавши, розвів руками. «Чи слухати захочеш?» Данило похнюбився, суворо кинув. «Послухаю». Люди все вельми розуміють, і не плачуть, не ридають. Прикро всім, що з нашої землі князь їздив кланятися Батизіо каянному. То однаково ще й люду весь поклонився. Серце болить. Люди кажуть, зліше зла така честь татарська. Та хіба печалитися? Як схилиш голову, то й на плечі сядуть. Знаєш, як хворий лежить, що в цю середині пече. Кричить він, щоб лічець дав ліків йому, щоб різних напоїв давали. Отак і в людей руських серце пече. Ух, зліше зла та честь ханова. Пече вона, та вилікуємось, є у нас, лічці. Від цього суму та сорому ще зліше до ворога будемо. Теодосій замовк. Мовчав від Данило. Чого ж він мовчить? Думав Теодосі, хотілося швидше втекти від цієї гнітючої тиші. Іди Данило глянув на Теодосія невидючими очима. Теодосій не ворухнувся, ноги не слухалися. Невже це Данилів погляд, наче вп'явся дерев'яними очима? Неживий святий, намальований на церковній стіні. Чого стоїш? Підвищує голос Данило «Іди геть!» Теодосі, вклонившись, заткує до порога і чує сердитий окрик. «Зліше зла! Побачимо, хто зверху буде!» Данило зібрав усіх бояр до себе. Вийшов гридницю, опоясаний мечем. «Що, занудилися без діла? Не личить лежати нам!» і відразу повів розмову про державні справи. Поїхати Семену Луєвичу в Перемишлю, Андрієві до Теребовлі, та й сам Данило до Володимира збирається, а з Володимира в Галич. Тобі ж, отче митрополити, час до Нікеї, на поставлені до патріарха, шанують тебе на Русі, і в Новгороді, в Києві. Від собору руських єпископів до митрополитчої влади прийшов. Примітка «Нікея» Місто Малій Азії, недалеко від Константинополя, резиденція патріарха. Годиться так, щоб патріарх поблагословив. На минуло, та і в них там вгамувалося. А будеш їхати, придивись, що за Карпатами робиться, як король Бела себе почуває. Скрізь дивитися треба силу збирати, а я у Львів поїду, погляну». Як ти камінь кладеш, ну куди тулиш, гримав муляра Авдій? Приїде князь Данило, що скаже? Муляр зняв камінь, почав обтісувати. От так, з цього боку, горбик збий, та притули до того каменя, а потім обмазуй, показував Авдій. Зранку він був на ногах біля терема, і біля мурів, і біля вежі, скрізь, де підводилися будови. Авдій не бачив, що Данило стоїть з левом за купою каменю і слухає його розмову з будівничими. Данило зайшов ззаду. «А що ж князь скаже Авдію?» Авдій злякано оглянувся і від несподіванки занімів. Потім, що зірвав з голови шапку і зігнувся в поклоні. «Та ви тільки тоді добре каміння кладете, як князь приїздить». «А якби не приїхав, то можна як завгодно класти», – пожартував Данило. Авдій не розгубився. «Прости, князю, ти мене цим ображаєш. Хіба я тільки під твоїм оком добре працюю? Давно ти мене знаєш?» «Нічого, Авдію, то я пожартував. Здрастуй, будівниче!» Данило підійшов ближче і притиснув до себе Авдія. «Бачу, що вже город худко буде». Данило показав на хатки біля підніжжя гори. «А то, князю, підгороддя будують, люди різні тут, кожен собі хату ладить, і купці вже появилися, і ковач, і...» Данило задоволено посміхався. «Клич леве більше людей, нехай усі їдуть. Город великий буде, кожен руки свої прикладе до чогось, усіх приймай». «Ну, ходімо, Авді, покажеш, що ти вже набудував». А той, що й на з коня встав, ще нічого й не бачив. Авдій повів його. Сюди, князю, зійдемо на цей горбок. Оце, бачиш, уже стіни стоять. Тут терем для князя Лева буде. Аби стіни були, а вершок буде, бубонів задоволено старий. Данило йшов слідом за Авдієм. Зайшли всередину майбутнього терема. Данилові сподобались рівно виведені стіни, ретельно поділені на світлиці. Тут буде два поверхи. Унизу для дітей та слуг княжих, а на горі світлиці для князя та княгині та для почесних гостей. Це добре, хвалив Данило, а от для інших гостей...